Aquest cap de setmana l'agrupació artística del Casal estrena el mes de la Gioconda, una peça breu que ha estat definida com una comèdia tràgica i és que tot i que a priori està carregada de diversió i intriga, també es troben girs inesperats. L'obra gira al voltant de la gelosia i l'engany de tots contra tots en una societat hipòcrita. El text està originàriament escrit en castellà per Roberto Lombreras Blanco i han estat els integrants de l'agrupació artística del Casal els que s'han encarregat de l'adaptació al català. De fet, el propi llenguatge és també protagonista de l'obra, ja que és bastant tan més cru i descarnat del que s'acostuma a trobar al teatre convencional. Així ho ha comentat la directora de la peça, Montse Cuní. És tal qual, parlaria una persona a casa seva, però no al teatre. Exactament el mateix, és a dir, es diu les expressions, les formes de ser, és, si a tu et passés, doncs tu parlaries i reaccionaries d'aquella manera, doncs en el teatre és exactament igual, vull dir, això no s'ha suavitzat, per dir-ho d'alguna manera. La trama se situa en una empresa que decideix fer un tipus de joc en el que se sorteixen les parelles, de manera que durant 30 dies han de viure amb la persona que els ha tocat i no amb la seva veritable parella. Això desperta tot un joc de mentides i corrupcions que se centren en la parella protagonista interpretada per Aribera Eixalà i Sandra Sàs. Són dos actors només, i han hagut a fer un treball molt, molt, molt a fondo d'introduir-se en aquests papers, perquè en principi donar la sensació, bueno, dues persones pot ser més o menys relativament fàcil, però no, no, quan ens hem posar a l'obra realment els actors han hagut a fer una feina d'interiorització molt, molt fort també, molt fort. Com és habitual, l'Agrupació artística del Casal dona dues oportunitats per veure l'obra aquest cap de setmana. La Sala Albeniz acollirà a funció tant dissabte a la nit com diumenge a la tarda. La informació local a Ràdio Tiana.